امُر الرجال صناع حياتي قمار اللان يمنار الاداتي انا امُر رجال صناع حياتي قمار اللان يمنار الاداتي فذلوا سباتي وصاروا بناتين نشيد الحياتي عادت قوانا بعزم الابات عادت قوانا بعزم الابات يا من تسمع العمر يمضي ورا من <tip> Inna alhamdulillah, na wa nasta'inuhu, wa nasta'kfiru, wa na'udhu billahi min shururi anfussina, wa min sayi'ati amalina, ma yahdi fala mudilla lah, wa ma yutlil, fala hadiya lah. Ashkedu an la ilaha illallah, wa ashkedu an muhammadan, abduhu wa rasuluhu, wa qala rabbuna fi kitabihi kareem, ba'da uvh billahi min ashshaytanir rajim, ya ayuhallazina aminu, taku allaha hakka wa la tamutunna illa wa antu muslimonu. Zahvala pripada našem gospodaru Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, koga naš Allah Subhanahu Wa Ta'ala uputi i napravi put, zaista je upućen. A koga ostaju u zabubi, nećemo naći nikoga ko će ga napravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog bova, osim Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i da je Muhammed Aleyhi Salatu wasalam, posljednji je Allaho poslanik poslan sa istinom. Uzvišanje je kazao u svoje premenitoj knjizi o vjernici, bojite se Laha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao u Zatim, assalamu ja alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Hvala Allahu djelda, Hvala koji nas je poživio I sakupio danas nastavimo govoriti o, o Ovoj zaista velikoj I veličanstvenoj nauci A to je spoznanja Laha subhanahu wa ta'ala Kroz njegova lijepa imena Kojima se on subhanahu wa ta'ala Opisao svoje pleme i toj knjizi Začela, draga braća, govorimo o dva nova Allahova subhanahu wa ta'ala imena Po pitanju, znači nova, po pitanju značenje, spominjanja na ovom mjestu a to je Allahu subhanahu wa ta'ala ime el-awwal i el-akhir u kratkom značenja prvi i posljednji prvi i posljednji ova, znači u jeziku nije potrebno da se priča na znači ukazuju prvi i posljednji ova dva Allahov subhanahu wa ta'ala imena spomenuta su samo po jedan put u Kur'anu ono se spomenuto samo na jednom mjestu u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Hadid u trećem ajetu on je prvi i on je posljednji on je vidljivi i nevidljivi i naravno ovo vidljivi i nevidljivi nismo govor tako boje o tom značenju i on je znači taj koji, koji sve zna, sve znajući Kada čovjek razmisli o ovom ajta, razmislamo Koboda večeras, on je prvi i posljednji, vidljivi i nevidljivi i on je taj koji je sveznajući koji sve zna zbog čega je došao do on sveznajući nakon spominjanja ovih imena. Vidjet ćemo je spodova iz spodova koji proizilaze izpoznaje ovih Allah i te barake mena da su jako znači prodovi, prodovi značajni, znati i razumjeti ova Allaha Subhanahu wa Ta'ala i mena. Kada se odnosi načina Allaha subhanahu wa ta'ala, al-Fararahullah je rekao za riječi huo i on je prvi i posljednji da kaže da je Allah dželevara želio ukazati i pojasniti da je on prije svih stvorenja da je on prije svih stvorenja a posljednji odnosno onaj koji je na kraju svih stvari na kraju svih stvari i ovo ćemo da e, pojasnimo Allah Đelevala je prvi i niko nije bio prije njega i on je posljednji nakon njega znači neće biti nikoga Odnosno kad Allah žele vala uništi sva stvorenja Niko neće ostati Nakon njega U istom trenutku znači da El ahir posljednji Ne znači koji ima kraj Ili koji za njih završava Razumijete Onaj koji će za njih nestati Ne Allah žele vala ne nestaje Nego ostaje nakon svi stvorenja Nakon svi stvorenja Nakon nestanka svi stvorenja Ibn Žari rahmetullah Alihi kaže El -awal onaj koji je prije svih stvorenja, što znači onaj koji je bio prije svih svih stvorenja, bez ograničenja. Znači ne možemo kazati kada i gdje da ga obuhvatimo prostorom i vremenom odnosno da ukažemo na njegov početak. Znači to je njegov početak nema granica, postojao je oduvijek. I zato se kaže postojao oduvijek i postoja će za uvijek Allah subhanahu subhanahu atara el ahir onaj koji je nakon svake stvari nakon svake stvari bez svog kraja bez svog kraja što znači da Allah džele neće doživjeti kraj a sva stvorenja mimo njega mimo njega će doživjeti svoj kraj i sve što je stvoreno mora doživjeti mora doživjeti svoj kraj Zatim kaže On jedini ostaje nakon prolaznosti svake stvari, kao što je kazao u kuranskom majetu Kullu in halikun illa ođa Sve mimo njega će nestati Sve mimo njega će doživjeti nestanak Sve mimo njega će biti uništeno Odnosno ovdje da se kaže sve mimo njega je neispravno reč Zbog čega? Illavge je ovdje svojstvo koje Mela Želevara sebe opisuje a to je svojstvo njegovog veličanstvenog lica. Pa samo kazati da će sve nesati osim njegovog lica i to je neispravno, a i neispravne kaza sve će nesati osim osim njega, nego se mora potvrditi znači znači Kuranskim aj da Allah dželeva'ala posjedio lice kojim se on Subhanahu wa ta'ala opisao ali ovo lice obuhvata i njegov zad, njegovo biće znači neće, biti ost, neće ostati samo lica a njegov zat ili druga svojstva biti uništena nego ostaje Allah ala i ostaje njegovo njegovo veličanstveno i plemenito plemenito lice el-hatabi rahmetullah je rekao el-ahir onaj koji ostaje nakon nestanka svega stvorenog i to ne znači da je on posljednji koji ima kraj kao što el eul ne znači da je prije njega neko postojao razumijete nego eul prvi i prije njega nije bilo nije bilo nikoga niti je postojalo niti je postojalo nešto el dehe ki rahmetullah lih je rekao el ahir je onaj koji nema kraja el ahir je onaj koji nema kraja vidimo znači slično značenje koje je isvatljivo kada pročiš kur'anski ajed huo al wal-akhiru prvi i, posljed, i da se može samo na takav način na takav način razumijeti ibn al Arabi el-Maliki al poznatim malikijski učenjak kaže po pitanju el-ewer kod učenjaka postoji pet mišljenja a za Allahu ime al-Ahr postoji šest mišljenja pa kaže prvo mišljenje onaj koji je postojao prije svih stvorenja i ništa nije bilo prije njega, niti u isto vrijeme s njim. Pogledajte, znači, kako su precizni opisu učenjaka. Onaj koji je postojao prije stvorenja, prije stvorenja. I ništa nije postojalo. Niti je nešto postojalo u trenutcima, znači, njegovog postajanja, Allahu tebareke vete'ala. Zatim drugo, onaj koji nema početka. Allah žele vala, nema početka a sva stvorenja imaju svoj početak i svoj kraj. To su razlike velike, znači između osobina Allaha subhanahu wa ta'la i Allaha subhanahu wa ta'la vjeročanstvenog znata i bića i e, osobina nas stvorenja koje je Allah stvorio. Zatim treće značenje, on je prvi sa svim svojim svojstvima i osobinama. Zašto je ovo mišljenje učenjaka? Zato što postoje sehte danas koji kažu i tvrde da Allah svojim zatom je postojao, a da su osobine došle tek nakon toga. Znači, moć stvaranja, moć upravnjanja, njegove, znači, osobine kojima smo pisao, sve, u kuranu savršene, da su došle nakon nekog oddešavaja. Znači, kada je stvorio, tek u tom trenutku je opisan svojstvom stvaranja, da ima posjedimo moj stvaranja. Ne, znači, sve osobine koje Allah žele vala posjedje, one su stvarne osobine koje su od uvijek poput njegovog veličanstvenog zata i veličanstvenog bića. Zatim, sljedeći kaže, on je prvi u svojoj ljubavi prema svojim bliskim robovima. On je prvi, znači, koji iskazuje ljubav prema svojim bliskim robovima, a bliski robovi su Allaha subhanahu wa ta'ala, oni najodaniji, najodaniji Allaha subhanahu wa ta'ala robovi. Zatim za email Ahir kaže da postoje šest mišljenja učenjanka po pitanju tog imena. Prvo, onaj koji ostaje nakon nestanka svih stvorenja. Onaj koji ostaje nakon nestanka svih stvorenja. Drugo, onaj koji nema kraja. Onaj koji nema kraja, Sreće, njemu se svaka stvar vraća. Znači, Allahu Đelevala, sve stvoreno se vraća. Zatim četvrta, onaj koji je učinio da svaka stvar ima svoj kraj. On koji je posljednji učinio je da svaka stvar ima svoj završetak, svoj kraj, svoj nestanak. Znači, nije tek tako sama o sebe. Niti je nastala sama o sebe, niti će nestati sama o sebe. Nego je Allah Đelevala učinio da postoji. I Allah subhanahu wa ta'ala je učinio Da ona ima svoj kraj Svoj završetak I zato ćemo vidjeti da je jedan od plodova Spoznaj ovih imena Odgovor svima teistima Svim nevijenicima I svim mnogo božicima Znači ova veličanstvena Allahova imena S odgovor svima njima I njihovim krivim krivim ubriženjima Zatim posljednji sa svojom odlukom I odredbom Konačni sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala Možeš smatrati, možeš raditi, možeš misliti šta hoćeš, ali konačni sud, konačna odredba pripada Allahu Subhanu wa ta'ala. Radi šta hoće, on subhanahu wa ta'ala usmrčuje kada hoće, uzima kada hoće, a tebi ono što je dato, dato je samo na određeni rok. Ti želiš i smatraš i misliš. Jel, jedan, jedan period, koliko će živjeti malo 100 godina? Ne možeš da 100 godina ako tijela nije odredio. Možda nećeš ni 28 godina živjeti, 30 ili više od toga. Ali dušu uzeti Tako da njemu pripada konačna odluka i konačna odredba. Zatim posljedni koji iskazuje svoju ljubav prema svojim posebnim robovima i posljednji, odnosno zadnji koji kažnjava svoje neprijatelje. Kako će se iskazati lahova dželevala ljubav, znači onaj prvi koji ukazuje, iskazuje ljubav od evog, prema svoj robo i posljednji koji iskazuje, a posljednji koji iskazuje jeste nakon ulaska u džene, što će im podariti iz izobilja ono što ih očekuje od velike nagrade koju su oni zaslužili svojim postupcima i svojim djelima. I ovo je sve znači u, u knjizi Esna koju je napisao imam kurtubi. I prenosi, znači, govor od, od velikog učenjaka, Ibnu Arabija, El Marikija. Znači, kazal smo, prvi plus poznaje ovih imena, jeste da je, draga braćo, ime El Ewwal i El Ahir odgovor svim ateistima, svim nevijenicima i svim mnogobošicima. Zbog čega? Pogledajte, znači, u, u kakve sve stvari oni vjeruju. I šta sve negiraju Allah džele vala ukaze da je on prvi I prije njega nije Postojao neko Niti nešto Prvi i on je posljednji Što znači sve stvoreno Sve što vidimo Od stvorenog Allah subhanu ta'la je stvorio Nema praska Nema nestanka Nema nastanka od majmuna Nema nastanka od ovog ili onog Nego da je od Allaha poteklo sve Na Allah stvoritelj svega i da sve stvari koje su stvorene njemu se, njemu se te bareke ala vraćaju. Što pobija, znači, te i kafere sve. A vidjet ćemo, znači, našto sve učenjaci ukazuju e, po pitanju. Ovo je, znači, došlo u trećem ajetu, u trećem ajetu, u, u sure El Hadid. A učenjaci kažu, ako želiš da promisliš i razmisliš o ovom ajtu razmisliš o prvom i drugom ajetu koji je spomenut, znači, prije ovoga. Ovdje Allah je što vam kaže u trećem ajdu. Auvaru, ahiru, vahiru, I on je prvi i posljednji i koji je vidljivi i nevidljivi. Što znači da mimo njega niko nije postojao. Sve danas što postoji je njegovo djelo. Od njegovih osobina, njegove osobine, njegovih radnji, stvaranja. da i on trebare koji je tala moćan i snažan i jak veličanstven da stvori kako on Subhanahu tala hoće. I u tome ga niko ne može spriječiti niti njegovoj se odluci neko može, neko može suprostaviti. Ukazuju na sljedeću činjenicu da čovjek kada hoće da spozna Allaha subhanahu wa ta'ala jer kažemo da je odgovor ateistima i nevjericima i svima da može na jedan od tri načina da spoznam gospodara Tebarek wa Prva dva načina su općenito karaktera znači fitra zatim te fekur te debur i treći način je vahj. Prva stvar preko koje možeš upoznati stvoritelja i osjetiti znači blizinu, osjeti da Allah subhanahu wa ta'ala postoji, da zaista postoji stvoritelj je tvoj prirodni osjećaj urođeni koji tjela Želosanu udahnu i podario. I zato se svako dijete rađa u čistoj fitri, čistoj čisto vjeri a njegovi i ti koji ga znači, trenutca znači njegovog odrastanja preokrenu uči njega ili židovom ili kršćanom, ili međusijom. A on je kao mu svima rođen, ali ga oni znači iskrenu zbog njegovog boravka i druženja s njima i onda oni odgajaju, oni ga savite, oni ga odvode i oni ukazuju, ali on već urođeno osjeća da stvorite i postoji da ima potrebu za gospodarom Allahom Tebarekele Teala, znači to je prvi korak. A drugi korak je njegov debur i njegovo razmišanje, promišanje o svim stvarima koje je la stvorio, koje ga obkružuju, poput nebesa, poput zemlje i svega. Sve to, kad čovjek promisli i razmisli, ukazuje na stvoritelja. Ukazuje da je to neko stvorio, da je to neko oblikovao, da je neko to znači, učinio tako skladno kako izgleda kada ti pogodaš i promisliš. I treći način spoznaje vahjiv objava od Allaha subhanahu wa ta'ala koja obuhvata sve svete knjige, a posebno znači vahjiv posljednji objava Allaha subhanahu wa ta'ala Kur'an. I ovo je najpotpunija, najjasnija i najbolji način znači, preko koje grobovi mogu poznati Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što prva dva načina su općenito ukazuju na Allaha Subhanahu tala, a treći precizno i jasno ukazuje i opisuje Allaha Subhanahu Tala. A od Allahove Subhanahu Atala cjelokupne objave, posebno što možeš ili preko čega ćeš doći do spoznanja uzvišnog gospodara, je razumijevanje njegovih lijepih imena i savršenih osobina. Kad razmisliš o Allahu i Subhanahu wa ta'ala osobinama, razmišljaš o, o njegovim dijelima. Jer Al-đevašanu ima osobine djelovanja, dijela, a to je stvaranje, što to, to automatski vraćaju pučje na razmišljanje o svemu onome što postoji. Zemlja i sve što je na zemlji nebesa i sve što je na nebu, sve što je u nebesima, te ukazuje i pučje da je Allah Subhanahu wa ta'ala jedan, jedini, istinski stvoritelj kojeg moraš i koji je zasužan da bude obožavan. I to dolazi s poznanjom, razumijevanjem. Allah dželevala u svakoj od objava ukazuje, ukazuje da je on jedini zasužan da bude obožavan, da je on stvoritelj svega. Kada, razmislite, o mekanskom periodu, koji su ajeti spuštani, koji su ajeti objavljivani, sve su to ajeti koji ukazuju na moć Laha Subhanahu wa u stvaranju nebesa, ukrasima, ukrasima nebesa, zvijezdama, da je daje život skladan oblik, da hrani, da hrani, znači, da te poji, da je on tvoj zaštitnik. Sve ukazuje, znači, na moće Laha Subhano, tada da promislići o tim znakovima i zato je posladnika Risla Treselac prije objavi, odlazio gdje? U pećinu Hira. Što je radio tamo? Odlazi odšupio, jeo, jeo, jeo. Uživo. Daras svi odlazili u pustinju, osamljuju se da bi uživali, da bi se odmarali. Poslanika, ali je to znam, šta je radio u Razmišljao, hira? Razmišljio. Znači, on je znači, u tim trenucima e, kane je Tehannes kada kaže Ajša radi Allaha u hadisu kod Bohanije e, da je u tim trenucima odlazio i razmišljao o čemu? A je Tehannes kaže učinjaci je Teabbed znači da je obožavao Allaha Čilešanu. Kako je obožava Allaha Čilešanu? Kada nije znao kako ga obožavati treba. Raz, znači, božavaju načinu te fekure, te debbura, razmišljanja i promišanja Allahovim te bareke vatala znakovima, koji on, subhano vatala, stvorio, nebesa, zemlje. Zato poslanik Ali Sv. prije nego što je znači, uh, dok je bio u djetinstvu, došao mu je melek, šta je uradio? Rascijepio znači. njegova prsa, izvadio ono srce poslanika sallahu alihi veseleme, Zatim ga je u zlatnoj posudi, u zemze, vodio opravno. Šta je vradio nakon toga? Vratio, ne. zašio, Enes kaže, radio lanhu, znači nakon toga, prije smrti, kada god bi ugodao poslanika, vidio bi trag tog događaja što se desilo. Znači, kuda je taj rjez prošao. Razumijete? U tim, znači, trenutcima, njegove mladosti, znači njegove djetinjstva, on je očišćen i pročišćen. Od čega? od svakog, od svakog od šetanskog djelovanja, da šetan u tom srcu ne bi imao u bio je zaštićen, poslanih sam ovoga od ve što se odražava u njegovom odrastanju da nikada nije šta činio širk, nikada nije obožavao lažna božanstva, sve to smatrao ništa ni neispravnim, čak nije išao na Igranke. Kad kažemo igranke, to su bile privaci, poznati ni prije i gdje su mušice odlazili, uživali u tome, poslovnika nisla to s nije nije. Dva puta koja su bila zabilježena, kada je krenuo kroz tome da je bio uspavan, da je bio uspavan, da nije došao do tih mjesta. Bilo svačao na svakom pogledu. A ovo, znači se, sad vraćamo, šta je radio do 40. godine, posebno pred sami sila za i početak kobljave, Ajša pojašnjava da je on odlazio u pećinu, u pećinu gdje se osamljivao danima i noćima i razmišljao stvaraj, odnosno je te abfed, kako kaže Hafiz Hajar, e, ibn Hajar, u Fethu u da ima značaj je te hanes, je obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala u tim trenucima. Poslanik u tim takvim sta, e, stanjima odrasta i dobiva objavu u kojoj je putokaz i uputa pojašeno detajno kako se Allah subhanahu wa ta'ala Odnosno, ko je Allah subhanahu wa ta'ala? Kako se opisao? Ko je taj veličanstveni gospodar koji te je stvorio? E to je detaljno došlo u Kur'anu. I to je detaljan opis Allaha subhanahu wa ta'ala. A ovo što te obtužuje, što vidiš, možda razmisliš i promisliš da ti pomogne uz poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala da te vrati, znači da zaista ovaj kosmos posjeduje svoga stvoritelja. Kao što svaka stvar, ovaj stup, on nije tek tako nastao. Nekoga mora obličiti, srijeti, dotirati, nekoga donijeti, izgraditi, postaviti džamiju sa Razumijete? Tako sve ovdje što vidimo, znači od stvari koju sve miru ploje, na zemlji, na nebu, sve je to djelo Allaha, te bareke tebareke vata'ala. Zato kaže poslanik, odnosu Allah Đerašanhu, za poslanika, alijesu slatu vasalam, u suri Seba u 50. ajetu, kole in reci ako ostanem u zabudi to je zbog toga što sam sam sebe u zabudu odveo. sam sebe sam propas bacio pa zatim kaže podala de le shanu vainis rabbi ako budemo dopućeni i ako krenem pravim putem to je zbog toga što mi na taj put ukazuje i objavljuje moj gospodar. Razumijete? To je ta potpuna uputa na koju ukazuje Allah subhanahu wa ta'ala u čemu? U vahju poslanika sallahu alihi wa Bima juha. Što mi Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje. Pa je na pravom putu što slijedi tu uputu. Ako glavu okreneš i pokušaš da je zapostaviš da o, na, kažeš da nisi potreban Kur'ana i onih ajeta vahja, Allaha te bareke nećeš naći uput jer je potpuna uputa i potpuna spoznaje Allaha u Kur'anu tako da kažeš ja sam vjernik bez da se vratiš na Kur'an i vjeruješ u Kur'an ono što je u Kur'anu i što se spominje a bi biti ne možeš biti vjernik bez Kur'ana ne možeš biti vjernik bez Kur'ana ali to što ti osjećaš u srcu ima neko to većina daje da nas kaže ima neko, ima neka sila, ima neka moć. To ti nije dovoljno. To ti nije dovoljno. I to samo pomaže da dođeš do ove konačne upute. A u konačni uputi je detajno pojašenja uputa. I pravi put sa kojim je lah te bareke vatala zadoljen. Innehu se mi on karib. A on sve čuje i zaista i on te bareke vatala blizu. Sve čuje i on te bareke vatala je blizu. Zatim Allah Jalešanu ovu uputu u je nazvao ruhom i nurom. Ruh, što znači ruh? Duša. duša. Da li bi biti živ bez duše? Nema, ti si mrtven. Tako je tvoje tijelo. Bez upute, bez Kur'ana, mrtvo tijelo, Habibije. Nema te tebe ništa. I nur svjetlo upute. Svjetlo upute i tim... Osobinama Allah dželevala opisuje Kur'an i Vaheg koji objavljuje poslaniku s.a.v. u suri šura u 52. majtu. Pa kaže I također smo znači, na ovaj način objavili tebi ruh od naše odredbe naše stvari koje smo odredili i naziva znači Vahjom Znači šta je Allah dželešanu objavio poslaniku Vahij, i ta je vahij naziva ruhom. Zatim kaže: "Ma kunta kitabu man Pa kaže Allah dželešanu: nisi znao šta je knjiga. Ti nisi znao šta je knjiga, niti si poznavao iman niti se poznavao Iman i ovdje su znači dokazi za one koji dokazuju da poslanik alejsova s.a.p. prije poslanstva prije poslanstva nije bio upućen nije bio upućen jel' no, tako nije znači imao Iman i nije imao spoznaju Allahu tebareke tebareke ve taala Zatim kaže sa ovom uputom sa ovim ruhom i ovim nurom mi upućujemo koga mi hoćemo. Znači sa ovom uputom, sa ovim ruhom i sa ovim nurom mi upućujemo koga mi hoćemo od naših robova. Što znači da uputa dolazi od koga? Od Allaha tebareke vata'ana. Pa zatim kaže va inneke le tehdi ila sirati mustatim. A zaista ti upućuješ na pravi put. Potvrđuje poslaniku ali je sada to ono upućuje. Al šta poslanik upućuje? Poslanik s.a.v. nije imao znači u svojim rukama sposobnost, mogućnost, da kada ti supućen, to je bukvalno svačan razumijevaj kuranske ajeta. Nego Allah, Allah je vam dao poslaniku s.a.s. moć da pojasni, da ukaže na put, a ona prava uputa nadahnuće da li ćeš biti vijernik, sredbenik upute, dolazi od od Allaha te bareke, te bareke I kažemo da ovaj ajet dokazuju znači neki, da poslanik s.a.s. Nije prije poslanstva bio e, taj koji je poznavao šta su, znači šta je iman i šta je knjiga odnosno da nije bio upućen i vjernik. Ali kažemo da ta tvrdnja nije tačna. I tvrdimo da je poslanik Alislavosan prije poslanstva bio vjernik. Tako imam Kurtubi smatra, smatra ima Mahmed. Ima ahmed čak kaže za Babasa koji je bio znači jedan od učenjaka njegovog vremena, pa mu je sin došao i kazao da li si čuo šta, on tvrdi, pa su kazao šta tvrdi, pa kaže tvrdi da poslanik sa oselem prije poslanica nije bije vjernik. Pa kaže, latu Žari suhu, nemojte se društi s njim, i nemojte sjeti s njim, nemojte posjećivati njega. I onda je izazao prokleslo protiv takvog i onoga koji to tvrdi. Poslanika is mnogo tekstova ukazuju da znači je bio od vjernika i da je bio sačuvani širka i kufra i ovo prepoznavanje Alan dželevala je prepoznao znači čime? Osjećajima urođenim da je Alla džele gospodar. Pa čak učinjaci kažu, zbog ajeta koji ukazuju u Tevratu i inžilu da je nagoviješten poslanik imenom Ahmed ukazuju da je poslanik bio poslanik prilikom rođenja, prilikom rođenja, prilikom djetinstva, prilikom znači, odrastanja i prilikom dolaska početnje ajeta, objave i kre. Razumijete? Jer ga je na govijesti uzviširao da šalje i poslanika. Isa, ali i svatog slan, kad je rođen, kako je rođen? Što je kazao u prvi riječ kad izgovorim? Zatim činjenica da u vremenu poslanika a.s., onome znači predposlanstvo, ukazuje da su ljudi bili na Ibrahimovim ostacima njegove vjere. Pa zar su oni bili preči da budu na ostacima Ibrahimove vjere od poslanika Muhameda a.s. koji je najdobraniji Allahovete bareke od tala stvorenje. Najdobraniji Allahovete bareke od tala I niz drugih argumentata, mnoštva argumentata. Kažemo da ga u djetinstvu je bio sačuvan toga, da mu je došao džibriju. Još dok je bio kod koga? Kod Halime koja ga je dojela. Pa su djeca razgrižala. Svi su se prepali, pobjegli od njega. Poslanic sa svim tim trenucima znači bio očišćen i pročišen od svijesta šeitanami. Tako da udjela šeitan nije imao kod poslanika s.a.v. prije poslanstva. Pa zamislite, nakon poslanstva, nakon te spoznaje. Zatim Majšin govor radi anha koja kaže da se osamljivao i da je je te Hanec je te abbed da je Allah u obožavao sa tefekurom, te deburom, razmišljanjem o svemu tome što ukazuje činjenicu da je Allahu i da je imao iman ko sebe, ali nije imao iman koji? Ovaj koji ovdje, Allah ukazuje u amakom te tedrim kitab nije si znao šta je kitab, šta je objava, Kur'an jer mu nije bio objavljen, poslani ga nije ni znao niti si posjedovao iman a kasakani ispod se doajman, Iman sadrži koliko ogranaka? Preko 70 ogranaka imana i to su djela. Znači nisi znao potpuno svi so Imanu, razumijete? Ali Iman najoson Iman koji ga je činio, koji ga je činio vjernikom, imo je poslanik sallallahu sallahu alejhi Pojašnjenje Kur'anskog anita je došlo u hadisu poslanika Sallallahu Allahu ve i gdje je podučio umet kada krenu u postelju da legnu, da provuče sljedeću dovu, a u toj dobi je poslanik sallallahu Allahu alijih i vasalame pojasnio ove riječi Allaha da je on prvi i posljedni uh, vidljivi i nevidljivi. Što kažemo da sunnet je jedan od najboljih tumača Kur'ana, ako ne nađemo komentar u Kur'anu, jer se Kur'an tumači Kur'anom sunetom poslanika sallahu alijihilasalama ili govorom, ili govorom nekog od ashaba. Kaže se udovi da je poslanik alijihilasalama podučio da se izgovori filikom kada se hoće klijentu postelju Allahume rabbe samavati wa rabbel ardi wa rabbel azim gospodaru moj gospodaru nebesa i zemlje i veličanstvenog Arša. I ovdje je došao e, opis Arša da je veličanstven velik. Neopis je. Rabbena v rabbe kuli šeji, gospodaru naš i gospodaru svega onoga što je stvoreno. Falike habbi u anewa, ti daješ da sjemenke i košpice pucaju. Vamu te urati vel inžili vel furkan, ti objavlješ, ili ti se objavio, Injil i tevrati Kur'an Auzubike min šarri kuli šein Enta ahizum binas jedihi Utječem se te od svakoga zla Koje je u tvom posjestvu Allah žele valaj gospodar i dobra i, dobra, i zla Ovo vidimo znači da ima prije prilikom lijeganja u postelju se obnavlja Da vjeruješ u sve te knjige koje Allah žele šanuhu Uh, spustio zatim vjeriš da je gospodar iz zemlje, veličanstvenog arša daješ i potvrđuješ moć Allah subhanahu wa ta'ala da je on taj koji je gospodar i stvoritelj svega, zatim kaže Allahumente kablekeše jodje, znači pojašnjenje gospodaru ti si prvi i prije tebe niko nije postojao <todat> ti si posjedinji nakon tebe, nakon tebe nema, znači niti ostaje neko mimo tebe. Zatim kaže u Ferej se feluka <todat> kešej i ti si vidljivi odnosno ti si nauzvišeniji i za tebe nema niko. Što je potvrda da je Alla žele iznad stvorenja odnosno ovim Hadisom je jedan od dokaza i niza dokaza da je iznad stvorenja. Vanta rbatinu fales ali se ujedno taj koji sve koji sve vidi. Zatim na kraju kaže poslanik Sačuvaj de siromaštva na i pomozi nam znači da se dug da se dug vrati odnosno otkloni od nas dug. Vidimo da je ovdje u ovom hadisu Alla, Allahu poslanih sallahu alihi vasarne pojasnjima četiri imena. Znači dva imena vačera spominjemo a naredni put ćemo spominjati druga dva. Zatim, kada kažemo da Allah bio prvi i prije njega niko nije postajao i da je zadnji nakon njega neće niko ostati to ukazuje da je sve stvoreno došlo od strane Allaha subhanu wa ta'la ta odnosno da je on stvrte svega i to potvrđuje u mnogim mjestima. Znači, na mnogim mjestima u Allah Jalavala potvržilo je stvorite svega. Jedan od tih dokaza je sura Al-A'raf, 54-tih a'id, je kaže, Inna rabbekomu Allahu, ljudi khalqa samavati wal arl, fisittati aijamin, thumma gospodarje, Allah subhanahu wa ta'ala, koji je stvorio, koji je stvorio i nebesa, i zemlju u šest dana u šest dana, a zatim nakon toga se uzvisio iznad Arša. Znači, naš gospodar Tebare Havetala, koji je sve moguć i sve znajući je stvorio stvorio sedam nebesa i sedam zemalja u šest dana. Učenjaci kažu šest dana da se misli na šest rašnih perioda ili šest dana koji je svaki od tih dana trajao po hiljadu godina ili šest dana koji su znači, poput, naših, poput naših dana. To su tri različita komentara po pitanju šest dana. S tim da je početak stvaranja počeo u nedelju. Počeo u nedelju. Znači dan u koji Mela u prvom danu počeo sa stvaranjem je bila nedelja. I da je okončao svoje stvaranje, upotpunio svoje stvaranje u petak. I u petak je, znači nakon upotpunjavanja stvaranja nebesa i zemlje i svega što je u njima stvorio Adema, alihi, alihi, salatu, osalama. Zatim jedna bitna stvar je kazati da je arš, Allaha subhana u ta'ala, stvoren prije ili nakon stvaranja nebesa i zemlje. Tarik. Arš, Allaha, Čelešanu, da li je stvoren prije nebesa i zemlje ili nakon nebesa i zemlje? Postoje dva mišljenja. Postoje dva mišljenja. <laughs> الله عالم بس يبقى وشي وصومه تقول هو عبد الله بن عمرو بن عاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادر الخلائق قبل يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه الله جل شانه ودرديو ادريت بس في sve što će raditi, odnosno zapisao, a prije toga Allah dželavala i svoje volje, što je htio, odlučio, znači šta će se dešavati, šta će biti stvoreno, zatim je naredio se to sve tako koliko Koliko, 50.000 godina prije stvaranja, prije stvaranja stvorenja. Zatim kaže poslanik, u aršu, a njegov arš je bio iznad vode. I ovo je dokaz da je arš postojao prije prije čega? Prije stvaranja nebesa i zemlje. Jer je ovo određeno, predodređeno zatim zapisano, još nije počelo stvaranje. 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlju i, i ostala stvorenja A arš, Allah u tim trenutcima je bio iznad, iznad vodeva, hadis bilježi muslim. Zatim kaže poslanik sal salame kan Allahu wa yakun şey'un gayruhu ve kan arşu ma' Allah yebiyo in ie posto ništo nie postojeo e, postojao niko pored Allaha te bareke ve taala a njegov arš je bio iznad, iznad vode isto ja od dokaza zatim kaže ketebe fi zikri kule şey arda zatim je u zikru zapisao sve šta će biti što će se dešavati a zatim kaže je tolehu mahfuz, čuvana poča, kod bareke vete ala, a nakon toga je stvorio nebesa i zemlju. Što jasno ukazuje da je arš Allaha subhanahu wa ta'ala, bio stvoren prije nego stvar, stvaranje stvara nebesa i zemlje. Zatim, učenjaci razilaze, razilaze šta je prije stvoreno? Pero ili Arš? Pero, kad kažemo, to je kalem. Šta je prije stvoren? Kalem, ili arš Hadis ukazio da Allah šta uradio? Naredio peru da zapiše sve šta će se dešavati Ibnu Kajim navodi da postoje dva mišljenja kod učenjaka u svojojnu niji znači da postoje oni koji kažu da je pero prije stvoreno nego arš i oni koji kažu da je arš stvoren prije prije pera a on kaže da je arš stvoren prije pera i da je to ispravnije ispravnije mišljenje Zatim Allah Želešanu ukazuje da je on posljednji pa kaže وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَانِ وَلِيْكْرَمُ Suri uh, Ar-Rahman 27. Ay, I ostaje lice Tvoga gospodara I ostaje lice Tvoga gospodara Što znači da je sve mimo toga kullu, kullu ma أَلِيهَ فَان Sve što je na njemu, na dunjalu je prolazno ostaje samo lice tvoga gospodara, kad kažemo lice tvoga gospodara, potvrđimo osobinu, znači jednu od osobina veličanstvenog Allaha, te bare kretala lica, koje je veličanstveno i plemenito, a obuhvata njegov zad, njegovo biće, tako da se ne može shvatiti, ne može se razumijeti da će proći i nestati sva lahove osobine, a ostati samo osobine, osobina lica, nego ostaje laho zad, njegovo veličanstveno biće i njegova osobina, znači se ovdje iskazuju, kazuje koja je plemenita veličanstvena, a to je lica Allaha subhanahu wa ta'ala. Što znači sve što je doživjelo početak, doživjet će svoj kraj, a ostaje samo Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim učinjaci, kako smo kazali, ko želi da znači bolje svati i razumije kur, uh, ova četiri lahova, tebareke ve la imena, val-ovalu, val-ahiru, val-ahiru, batinu treba da razmisli promisli ajta, ajta, u šo, u i promisli prva dva ajeta, jer ovaj ajet došao u treći ajet u suri Hadid, u a šanu, u prvom ajetu Allah Đelašanu kaže Sebeha lillahi ma fi samavati, <gul> hakim. Allaha veliča i slavi sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Allaha veliča i slavi sve što je na nebesima. Sedbe halilla. Allaha znači, veliča sve. Zašto Allaha veliča i sve? Zato što je prvi i posljednji. Što je sve nastalo nakon njegove odredbe, nakon njegovog stvaranja. Što je on htio da se desi, što je on htio da postoji. Zato ga veličaju i slave onako kako njemu te bareke va dolikuje. Lehul mulku se wal ard. Njemu pripada vlast nebesa i vlast zemlje. Sve je posjedu Laha subhanahu wa ta'ala. I zato je on prvi i posljednji. Jer je on stvorio znači, sve i sve što je stvoreno je vlast Laha te bareke va ta'ala on oživljava i ono osvrćuje on je podaril život svih stvorenja i on je taj koji osvrćuje život svih stvorenja on je taj koji oduzima život njemu pripada jer je sve u njegovoj vlasti sve u njegovom pravu on radi i raspolaže u svojoj vlasti onako kako on subhanovo tala hoće ne prima naredbe ni od koga nego on i on taj koji naredbe izdaje odnosno pravila po kojima se treba ponašati i on je samoćan on je u stanju sve učiniti. I zato nakon toga dolazi opis koji je taj koji je samočan, koji može sve učiniti, o zahir ili u To je naš samoćni gospodar te barak koji je prvi koji je učinio da sve postoji tvorat svega, stvorite i svega. Znači ne postoji nešto niti može postojati, a da te Barak to nije odredio, da Alla džalar nije stvorio i svoje savršene savršene moći. Zatim drugi plod spoznaje ovih imena, jedan možda od, od velikih, velikih spoznaja ili velikih plodova spoznaje tih imena. Jesi, draga braća, da ova imena ili spominjanje ovih imena otklanjaju iz srca svakog čovjeka svaku šubhu, svaku sumnju, svaki šek, svaku nedumicu, nedače, probleme, tjeskobu. E, znači, pritisak koji osjećamo, koji osjećamo našim grudima, spominjanjem istinski, s razumijevanjem ovih imena, alma žele vala otklanja te nedaše iz srca. A prvenstveno šubhe. Šubhe u vjeri mogu biti, znači, šubhe, i, i nedumica ili dijelimična sumnja po pitanju Allaha subhanahu wa ta'la, imana u Allaha dželešanu, imana u dženeti džehennem, u sve ono što je na govještinu, u sta, stanjima na sudnjem danu, o prezacima malim ili velikim. Razumijete, ljudi se razlikuju, a šetan kola i šetan napada i šetan, do došrta i šetan se bori s vesama uništava pojedinica, znači od, odpočinje sa šubhama, ako mu se odazove, ako mu se odazove čovjek, znači možda neozobila, znači da da ostavi svoju vjeru, da ostavi u na kojem je, To vidimo, znači koliko je takvih primjera, znači mi ne, ne tvrdimo da čovjek kada uđe u vjeru, čo se spašen do, do smrt, nego je šetan taj koji uvijek kola, koji je uvijek u zaamci, koji priprema i kako ga odvesti s sa pravog sa pravoga puta. Koga uspije, teško njemu, ali onaj koji je svjestan koji se bori i zna da se to šuhe zna da se ove do šeptavanja zna se boriti protiv toga jedan od načina borbe protiv toga nam je ukazao ibn Abbas eh, radijalanuhu u hadisu koji bilježi eh, Ebu Dawud da šeh Albani Rahmetula Ali kaže da je hadis dobar da se po njemu može raditi znači ukazao je da šeita može donosti šek da može donosti nedumice i sumnju u vjeru i iman i sve, ali isto tako je ukazao na put kako riješiti se svega toga kako se sačuvati, kako se oduprijeti šetanu i njegovim vesvesama Ebu Zumej nam prenosi da je rekao Ibn Abbasu radijallahu anhu seltu Ibn Abbasem fa kultu ma šajun eđiduhu fi sadri pa mu je kazao zaista osjećam nešto u svojim grudima, u svojim prsima razumijete pa mu je kaže nakon toga ma huve. a što je to što ti osjećaš pitaj ga i pogledajte iz za ovog načina upita i njegovog odgovora koliko čovjek znači ti nekada možeš osjetiti neku tešku stvar veliku stvar, veliko došaptavanje ali ti je teško tu izgovortah znači toliko je to krupno i veliko, odnosno može bit, mogu biti riječi kufra licemjerstva, nifaka otpadništvo, svega toga to ti šetan došaptava šeitan te pokušava uništiti i on ga pita šta si ti to osjetio šta je to što osjećaš pa kaže Wallahi ma tekelemu bihi tako mi Allah ne mogu to izgovoriti znači toliko je ta velika stvar da on to ne može izgovoriti ne može pomjeti da kaže svojim jezikom ono što osjeća a da li je to nešto od sumnje da li je to nekad znači, neki vid sumnje koji ti osjećaš Ale da nakon toga se Ibn Abbas nasmjao kada ga je upitao znači osjetio je zbog teškoće da on to izgovori da je to neki vid sumnje koji on osjeća od, š, od strane šetana i njegovog došaptavanja. Ale ma min zalike ahad nakon toga je Ibn Abbas rekao, niko nije sačuvan toga, niko se nije sačuvao. Znači, ukazuje Ibn Abbas da stvorenjima će doći šetan vjernicima, da će im ukazivati i pokušati i upropasti sa šekom, sa sumnjom, sa obacivanjem svijesa, ali ti, a Bibi, da li ćeš onaj pasti na ispitu, li ćeš biti ustrajan, da li će se oduprijeti to, ovisi od tebe, znači, koliko si ja, koliko si snažan. Ovdje, s druge strane, ukazuje da e, Osoba koja pita Ibn Abasa, je velikog i potpunog imana. Zašto? Zato što on zna da je to teško i krupno i veliko za izgovoriti. Pa ga iman sprečava da to ponovi. Razumijete? Svjestan je. Što znači, ako ti šetan dođe, nije to što si slabašnog imana i slab. Razumiješ? Nego, da ti ako to izgovoriš, olako, poigrava se s tim, onda to ukazuje na tvoj postupak, tvoje srce da je slabo. Ali ako ti je teško za izgovoriti, znači svjestan si, koliko je to opasno po tvoju vjeru, po tvoju objeđini da se izgovara, da pričaš o tome, pa je zato prišutio, ali braba se shvatiti razumio pa mu kaže da niko od toga nije sačuvan. Pa kaže, Allah je objavio Poslaniku pa im kunta ti šaki pas ali lazina jakra unelki tada min kablik. ako budeš imao sumnju u ono što ti se objavljuje pa ti pitaj one kojima je prije tebe dato ili koji su prije knjigu čitali prije tebe bolji učinjaci kažu, ovo ni nijuk, u kojem slučaju nije uh nije, znači, korjenje poslanika sallahu alihi vseleme u smislu da je poslanik bio u šeku i sumnji, nego da se nekada u arapskom ispravno kazati nekom sobratiš želeći poslati poruku drugom. I mi danas to puno puta ona, šaljemo ili preko obraćanja, preko predavanja, ili preko, znači, kad kažeš nešto bratu, želiš da čuje neko treći poput Meleka e, kada je došao do pita poslanika sallahu alihi vseleme o imanu, e, islamu i ihsanu, pa na kraju je to bila poruka o onima drugima da ih poduči znači šta je, šta je Islam. Nešto nije znači Džibriju znao šta je Islam, šta je e, iman Islam u Allahe tebare nego znači je samo potvrdio želeći podučiti druge. I ovdje znači Abla Đerošanu podučava druge znači u umetu poslanika al.s.l. biti osoba koji će imati šeka, imat će dijelimične sumnje i nedumice, ali trebaš požuriti da pitaš, pa kaže se ovdje pitanje koji su prije tebe znači, imali knjigu koji su posjedovali knjigu da si ti na istini, odnosno da je poslanik na istini, a jedan od onih koji je posjedovalo znanje, o tome je bio Abdullah ibn Salam gdje se ukazuju učenjaci, znači pitajte njega pa ćete vidjeti da je poslanik al.s.l. na istini, jer se on Salallahu alejhi ve selleme je spomenuo prijašnjim knjigama da će doći sa istinom, da će doći sa istinom i da će biti na istini, da će poslanica biti istinita, da će vahij i objave biti istinite, da ono u što poziva je sušta istina koja pa dolazi od Allaha tebareke tebareke, vota ala. Zatim mu kaže nakon toga Nakon toga Ibn Abbas kaže: "A kada to osjetiš?" Kada osjetiš takvu svesu, Taj pritisak To došaptavanje. Želj šetan te skrenje sa pravoga puta Kaže ti reci Kur'anski aj to koje mi več raz govorimo Je lijek za svese. Za šetanovo došeptavanje Ti tada čvrsto s jekinom izgovori On je prvi i on je posljednji Vidljivi i nevidljivi On je sveznajući i to će, kaže, otvjerati šeitana njegove svese. I kažu učenjaci da je spominjanje ovih Allahu i Tebareke v.t. veličanstvenih imena koje je naveo u ovom Kur'anskom ajetu kojima se opisao od načina kako ostraniti šeitana osobe, kako se sačuvati njegovi spletki. Jer u drugim hadisma koji bilježi ima muslim i ostali, kaže da šeta neće prestati da došaptava čovjeku, odnosno vesvese da mu ukazuje ko je stvorio ovo, ko je stvorio ono dok ne dođe sa pitanja a ko je stvorio tvoga gospodara, pa ti reci amen tu bila, a ti reci amen tu bila čusto, vjerujemo Allaha u drugom rivajtu stoji reci to i ostavi se, znači, priče ostavi se priče o tome tako da vidimo, draga braća, da je spas u sljeđenju, u sljeđenju kur'anske ajeta i smjernica koje su došle u vahju poslanika sallahu alihi veseleme odnosno u kur'anu, a sve drugo da je zabuda i da nećemo moći naći da nećemo moći naći nekoga ko će nam pomoći osim Allaha te bareke te bareke u teala. Ta Tako da molim Allaha subhana u alara da nas učini od iskreni pravi vjernika koji slijede uputu kojima je istina jasna i da nam istinu ukaže jasno pa da je slijedimo zavudu zavudom pa da se je klonimo da nas sačuva svi spadki šeitanovi svi dosvijestva šeitanovi da nas osnaži ojača odinuli islamu da nas učnosti na tome putu sve do naše smrti i da nas izvede sa ovoga adunjalu kada je on te bareke vetala zadovoljan s nama jer nismo sigurni dok ne izađemo sa ovoga svijeta, a da je Allah dželevala siguran. Odnosno da je Allah zadovoljan s nama s našim ponašanjem, sa našim završetkom i okončanjem na ovome svijetu. Kako smo kazali, on je prvi i posljednji. Sve ima svoj početak i kraj ostvorenja. Allah te kvetala nema niti početka, nema niti kraja. I sve se njemu te kvetala vraća. Subhane,